Pe aripi de vis și raze de lună, Pe fir rupt din soare, pe nori călători, Prin stropii de ploaie, prin șoapte de vânt, Zburând peste creste, A sosit aici, pentru cei mai mici, o nouă poveste. Gândul gândului ușor Ne va duce acum în zbor până dincolo de zare, peste marea cea mare, pe tărâmuri neumplate prin păduri întunecate Și ne vom trezi în zori chiar în țara basmelor Țara basmelor să fie? Un palat între palate, plin de pietre nestemate Și trăia în acest palat cu pereții de cleștar și acoperișul de aur Un împărat căruia îi murise împărăteasă un împărat cu barbă lungă și coroană de aur pe cap, cu mantie roșie care i-a până la călcâie și în mână cu un sceptru mare. Ce să mai vorbim? Un împărat ca toți împărații. Ba nu, nu era un împărat ca toți împărații. Acesta avea 11 feciori și o fată. 11 feciori mândri și deștepți și o fată pe care o chema Eliza mai frumoasă decât florile și izvoarele Împreună cu frații ei se uita toată ziua în cărți cu poze Scriau cu creioane de diamant pe tăblițe de aur Și se jucau în grădina plină de trandafiri jocuri frumoase Trăiau bine copiii până într-o zi când... Povolele scumpe și ghirlandele de trandafiri. Deschideți porțile de creștarți și turnați vinurile alese în cuple de aur. Iată! Sosește Rădvanul cu mândra creață dimineață-noapte noua noastră împărtășe. Ce veste de bunul nostru împărtășit! Bucură că vor avea din nou mama. Mica Eliza a îmbrăcat așa mai frumoase roche și și-a pus pe cap diadema de rubine. câte de frumoase Nici zinele din povești nu ar putea sta alături de bine noastră a tuturor. Bine te-am găsit, împărate Iată, am răspuns oliei Italia, după cum ți-a fost vrerea. Am venit. Bucuria noastră nu cunoaște cu Aceștia sunt copiii mei. 11 feți logofeți, boinici și mândri, și o fată frumoasă cu cozițele împletite din raze de soare. Mm. Stură cornul! La aici, aici, mândră crăiasă, în capul mesii la cinstea leasă. De azi înainte, palatul nostru va răsuna de cântec și voie bună. Cu frumusețea ta, vei alunga singurătatea zilelor noastre. Copiii mei nu vor mai duce dorul de mamă, mai ales Eliza, scumpa mea mult noroc, mari împărate! Mâine! <oșe> de ce plângi tu, surioară? Cine mi te-a supărat? Nimeni. Nimeni, nimeni nimic. Dar zâmbetul frumos e și ochii tăi mereu înlăturcate. Plâng după mama noastră adevărată. De ce azi nici tu nu prea bucuroasă de atât de așteptat De ce, uite-o! Vine! Copii. De ce stați triști aici? De ce nu râdeți? E sărbătoare mare la palat. Dansați, jucați-vă. Azi n-are voie să fie nimeni, nimeni supărat. Noi ne gândeam să mergem în grădină, acolo mai răcoare și lumină. Și fiecare în fiecare ram sunt poame grele. De azi înainte nimeni n-are voie fără să-mi spună să mai ia din ele. Noi ne gândeam să. Mersem printre flori, cum am mai mers la joc de atâtea ori Duceți-vă! Îmi pare rău de voi Ați obosit, desigur Ospățul e întoi. Și plecare triști copii, Pe cărările pe unde numai cu câteva ceasuri înainte Răsunau chiotele lor de bucurie Vântul le mângâiau obraji înfierbântați, iar florile se plecau în fața lor, încercând să-i cu culorile vii. Dar degeaba. până târziu când s-a înoptat, cei 11 frați și sora lor, Eliza, s-au plimbat tăcuți, gândindu-se la zilele negre ce presimțeau că-i vor aștepta. Vieții de ei s-ar fi înspăimântați și mai mult, dar fi știut că... Noua împărăteasă de împărat aleasă, născută departe, înspremiază noapte departe de soare, e o vrăjitoare. Da, s-ar fi înspăimântat și mai mult dacă ar fi știut că, începând chiar din acea noapte, împărăteasa va căuta să scape de ei. Obosiți după atâta petrecere, toți de la masă adormiseră de mult. Muzica încetase, urările de asemenea. Străjile moțeiau sus În turnurile îmbăluite în catifeaua nopții. Cei 11 peciori de împărat Adormiseră și ei în camera Cu 11 paturi de aur și plăpum de mătase. Numai Eliza, în camera ei cu ferestrele mari, Nu putea să închidă ochii. Se uita cum luna atârna în vârful unui plop Ca o portocală. În acest timp, Împărăteasa, amestecând și fierbând Fel de fel de buruieni și vorbe Făcea vrăji Ca să scape de copiii împăratului Și când se arăta răzorii Preschimbăia toți feciorii În lebe dezburătoare Păsări necuvântătoare Și după ce îi vrăji, din palat îi zgoni. Ei, ca 11 vise cu aripile deschise, Peste ziduri se și plângând se îndepărtare Către marea cea mai mare până dincolo de zare. 11 umbre întinse trec pe valuri necuprinse, 11 umbre albe ca mărgelele din salbe se înșiră triste în zare, și se pierd în depărtare. A doua zi, în zadar împăratul își strigă fii prin toate sările palatului. În zadar puse servitorii să-i caute. În zadar Eliza îi ruga să se arate. Nimeni nu-i auzi rugămintea. Cei 11 feciori nu se arătară nici atunci, nici în zilele următoare. La îndemnul împărătesei, împăratul o pe Eliza unui pădurar să o crească. Așa au trecut ani după ani și Eliza s-a făcut o mândrețe de fată. Sta copila cea frumoasă tot mereu mai tristă în casă, ducând dorul greu de frați fără milă îndepărtat. Singură din loc în loc Jocul ei nu mai e joc Apa tremurând în unte Numai gânduri negre ascunde Însă vântul cel poznaș O mângâie pe obraz Și cu șoapta lui cea veche Îi șoctește la ureche Frații tăi Să știi Trăiesc Și la tine se gândesc Vântul tu îmi spui povești Vântule, nu mă amăgi! hai să afli într-o zi. Vântule, sunt sănătoși. Au crescut flăcăiri în joși. Ori și cât am colindat, alți ca ei nu am aflat. Vântule, prieten bun! mai iată, mi-o răpun și din nou nădăjduiesc frații să-mi întâlnesc. Vântule, îți mulțumesc! De țară săracă și mică, Eliza de somn furată și ea. Acum, tristețea și plânsul în sfârșit în somnul copilei s mai potolit. Prin somnul cel greu, Eliza visează. fac niciun lucru. Sunt zâna bună Vreau să-ți dau veste care să te bucure. Frații tăi dau palatului în care v-ați născut cu toți. O, oh, Doamne, s-au întors! Da, dar să știi că mama voastră vitregă în i-a schimbat în lebe de În lebede? de Da, crede-mă. Numai no, mai lor nu putea pot căpăta în pățișa Ziua. Nu se poate! Nu, nu se, se poate. poate! Fetițo! Fetițo, scoală! S-a făcut dimineață! Bună dimineața, mătușicu! Bună să-ți fie inima! Vezi ce zi însorită! Bucură-te, fată frumoasă! M Mătușa, nu știi că... Toate zilele mele sunt întunecate de turul de frați. Ști mă, dușă, am visat, am visat ceva smarte. Nu m-am bine, spinecere. Mei, lasă-le încolo de vise, mai bine aleargă la lacul din pădure. Hai să vezi o minune nemai văzută, niște de frumoase cu coroane de aur pe cap. 11 nu e așa? Da, întocmai. mai. Dar cum dai displic? Frații mei alerg, numai mai și plecat de ai cuține, Eliza! Eliza! Nimic! S-a dus săracă afată! Și am pierdut mințele! Da, eu sunt Eliza sora sărăastră bună! M-a gunit și pădurea mea a fost casa. Vântule, am spus minciun? Nu, prințesă, cu ochii buni frații tei te recunosc, dar n-au grai ca să grăiască. Ai răbdare până când soarele să sfințească și își vor lua pe rând fața lor cea omenească. Iată când povestea noastră seara s-a făcut albastră Și dintr-o scuturătură lebedele se făcură unsprezece frați în Și râzând voioși, sora și-au luat-o și îmbrățișat-o luat Și îmbrățișat și-au și povestit tot ce-au pătimit în toți anii grei Și s-au hotărât ca să o ia cu ei peste marea mare, dincolo de zare Suriare, pe gândi vreodată să zbori? O, de câte ori? Aș fi vrut să colin tot pământul și văzducurile ca să vă pot găsi. Dai, zori, dă, zori, zor, frate! Nu mai sta la vorbă. Adu tristie să îmi plătim mai repede plasa în care o vom duce pe Eliza. Norocul nostru că e subțirică și ușoară altfel, ce ne făceam? Te pornit pe glume? Vezi că timpul zboară. Deci, ce trebuie să plecăm așa de repede? Mai rămâne o zi. Nu vreau să vă obosiți. Suriare, cum am mai rămâne? Nu ne este îngăduit. Venim numai o dată pe an și stăm aici 11 zile Aici unde ne-am născut Unde toți copacii sunt rude cu noi Și pe câmpie aleargă caii sălbatici Aici unde oamenii cântă, cântă ce vechi de care ne este dor Mâine dimineață trebuie să plecăm Au trecut cele 11 zile Ce bine că vrei să mergi cu noi Cum să nu merg? Nici nu s-ar putea altfel Dar dacă vrei să fii așa, trebuie să te odihnești Călătoria va fi grea și nu vrem să fie obosită. Haide, închide ochii. Dorm, surioară. Ne vom lucra plasa de ierburi în care te vom duce. Bine va ascult. Sâna cea bună, îți uh, mulțumesc. Sunt atât de fericită că mi-am găsit frații și totuși ce nenorocită sunt. Te-aș putea să-i ajut, aș face orice. Chiar orice? Și viața mea aș dă o nu mai să-i știu de fraș. Îți trebuie răbdare multă și curaj. Ajută-mă, sinea bună, cum să-i scap, cum? Uitând graiul românesc. Și bătând să dur durerea și spaima chiar. Și moartea te va fi nevoie. Orice durere vis ușor va fi. Iar spaima să-mi o potolesc e greu. Te ascult, iubită sănă, cât mai eu zi, mutam să fiu ca peștele mereu. La mie este mod să adunuri zici și să-le torci pe rând, Să faci din ele fire lungi în care să plătești tăcută, cămăși pentru cei de acei tăi. Cu te vor răni, vei plânge și risuși. să zâmbește prin somn, surioara noastră Cu siguranță visează ceva frumos O să ne povestească ea când s-o trezi Nu mai e vreme de așteptat Trebuie să o trezim plasa e gata Haide să pornim la drum Ai dreptate, s-ar putea să ne prefacem în oameni Tocmai când suntem deasupra apei Parcă mijește o geană de lumină Acum se face ziul Eliza? Surioară? Eliza? Ah, S-a trezit Bună dimineața, scumpă surioară. Taci, nu-i frumos să nu răspunzi. Bună dimineața, Eliza. Cum nici mie nu-mi răspunzi? Ce rușine. Noi toată noaptea am lucrat la plasa în care te vom duce în zbor. Lacrimi grele curg pe obrajii tăi, Eliza. De ce plângi, surioare? Nu vrei să mergi cu noi? Gata, nu mai vremi. vreme. Uitați-vă, soarele-a răsărit. cei 11 frați se prefăcură în 11 lebede, care apucând cu ciocul marginile plasei împletite din trestie și răchită, o ridicară pe Eliza până dincolo de noi. Într-un târziu, după ce cu cu vai au reușit să treacă în zbor peste marea cea mare, au coborât-o pe Eliza într-o pădure minunată, plină de flori înmiresmate. Erau frânți de oboseală și de foame, de aceea au rugat-o pe sora lor să stea liniștită câteva vreme, și să aștepte până când vor găsi ei ceva de aleguri. Zis și făcut, Eliza, fără să vorbească, se ascunse în gura unei peșteri, unde, spre bucuria ei, găsi o mulțime de urzici, din cele de care avea atât de mare nevoie. Se așeză plină de sârguință să răsucească fire aspre din urzicile cei băși bășicau mâinile. Lacrimi de durere îi curgeau de-a lungul obrajilor, dar ochii ei străluceau la gândul că frații ei vor scăpa de blestem. Deodată însă undeva departe se auze un lătrat. Apoi altul, mai aproape. Auzi și trocute de cahit. Eliza, speriată, se afundă în pește. Prea însă. Câinii pe care i-auzise, se și-a rălătrând din toată puterea. Lătrii! Înapoi! Prieteni, veniți mai aproape! Uitați-vă, o fată. După îmbrăcăminte nu pare să fie de pe la noi. Ce frumoasă e! Fii binevenită pe plaiurile țării mele, făptură minunată. Cum te numești? Tace, nu vrea să te onoreze prințe. A muțit de spaima câinelor și armelor noastre. Nu pot să cred că ar fi așa. Vorbește, fetițo. Sunt prințul stăpânitor al acestei țări. Nu se prea vede că s ar închisi. Să fie oare surdă? Prostii. Dacă ar fi fost așa, n-ar fi auzit câinii și n-am fi găsit o ascunsă de tema lor în grota aceasta Da, așa -i. Dacă nu vorbește, o luăm cu noi la palat ne așa, prieten. Da, Bună idee! V-am veselit cu frumusețea ei o spețele noastre Nu pentru asta m-am gândit să iau Dar pentru ce, Maria ta? Că doar noi fi vrând să te însori cu ea Vezi, știu și eu E atât de frumoasă Să sâne cornul le-ntoarcem, pânătoarea s-a venitată! au fost frații Elisei când se-ntoarseră și n mai găsire. Dar și mai mâhnită era Eliza în Palatul cel Mare al Prințului, pentru că zilele treceau una după alta și ea tot mai a nevoie putea face rost de urzicile de care avea atâta nevoie. Noaptea târziu, după ce toți din palat se culcau, Eliza se strecura ca o umbră pe sălile lungi și întunecoase și, și frica, mergea în cemitirul din apropierea pădurii pentru a le culege. Într-una din nopți, însă, unul dintre străjerii de pe zidurile palatului o văzu furișându-se de-a lungul zidurilor și intrând în cimitir. A doua zi de dimineață se înfățișă înaintea prințului și spuse. Mărieta, fata pe care găsit-o în pătură, e o vrășitoare. Fugi de străjere, cu teama ta. E mai curată ca izvorul muntelui și ca florile grădinii. Mărieta, pleacă-te, rugăm urechea la cele ce spuneam. Azi noapte am văzut-o trecând dincolo de zidurile palatului. a intrat în cimitir unde, fără îndoială, s-a întâlnit cu alte vrăjitoare ca ea. Mi s-a părut chiar că le văd stând la taifas pe pietrele morminte. Ar trebui să-ți tai capul pentru scornelile cu care te înfățicezi înaintea mea. Așa să fie Marieta dacă se va dovedi că mint. Vină la noapte și stai de veche cu mine, ai să o vezi cu ochii tăi. Bine, dar de te prin cu minciuna, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul. Orele acelei zile trecură nespus de creu pentru bunul prinț, care îndrăgise mult pe Eliza. De câteva ori încercă să pătrundă în camera ei, dar ușa era încuiată. Eliza împletea de zor că mășle din urzici. noua erau gata. Mai avea de împletit două și vraja ar fi fost distrusă. Observând însă cu groază că maldărul de urzici cules cu o noapte în urmă era pe terminate. Însemna, deci, că trebuia să mai facă un drum în cimitir. Gândindu-se la acest lucru, simțea cum fiori rece alunecau de-a lungul spatelui și broboane de sudoare îi acopereau tâmplele. Dar trebuia, trebuia să se ducă. Seara, firește, n-a întârziat să se arate. Umbrele ei întunecate au cuprins palatul încetul cu încetul. Cu inima zvâcnindu-i de nerăbdare și frică, Eliza aștepta miezul nou. Dacă n-ar fi o vrăjitoare, n-ar avea curajul să se ducă. Să fie prinsă și aruncat în temniță, mâine va fi arsă pe rug. Am înțeles, băria ta. Ei, străjarul, după mine! În sfârșit, vrăjitoare aș va lua pedeapsa. Ei, străjarul, străjarul! Vrăjitoareul! s-a înfundat. Te gândeai pe semne să ajungi prințesa alături de bunul nostru stăpân. Ei nu! Ai să mori! Și încă peruc, Chiar mâine! Îndrăzneala ta va fi pedepsită. Ce? Nu zici nimic? Chiar nimic? La temniță cu tine! aduceți și blestematele că pe care le-am plătit! Să le admire în liniște până mâine dimineață. Când va fi deasupra plopilor din fața palatului, poporul va da foc rugului pe care vei arde. Tu și lucrul tău împletit din urzicile culese din cimitir. Vă închipuiți ce spaima cuprins-o pe Eliza. Nu spaima de moarte, ci pentru că știa că mai avea de împletit două cămăși, doar două. Dar nu mai avea timp. Trebuia să le termine pe toate. Dacă nu le-ar fi terminat, totul ar fi fost zadarnic. Necazurile și durerea și lacrimile și nopțile ei nedormite. Ceasurile nopții treceau unul după altul și Eliza din ce în ce mai grăbită lucra de zor. Dar cu cât lucra, cu atât îi se părea că e mai greu. Lacrimarii alunecau pe obraj Și unde gădeau se prefăceau în perle Dar ea nu le observa Sucia și răsucea și împletea în palmele Însâncerate firele țepoase de urzici La răsăritul soarelui Era gata și cea de-a zecea cămașă Numai decât se apucă de cea de-a Dar ochii de-atâta plâns și veche Nu mai ajutau Iar degetele i amortiseră. Lucrul mergea din ce în ce mai greu Deodată Văjitoare! Ce-a <gântu -i> sunat ce Auz? Poporul adunat în piață, abia așteaptă să te vadă prefăcută în torță! Deci! <gântu> de ști, de ști ce rug grozav? S-a pregătit prea bunul nostru stăpânitor, Prințul. Ai scoate măcar acum o vorbă de mulțumire! Hai! Ia-ți lucrul tău, scârboșii! și! Te Așteaptă! De... O căruță afară, să nu cumva să te obosești până la capătul drumului vieții tale. Hai, lasă-mi pletitul! Nu-i vreme de lucru acum! Așa, pe aici, pe aici, pe aici, urcă în A Nici nu îmi plătește mereu Fraful și pulveră o să se aleagă de ea La moarte, la moarte, moarte, moarte. Uitați-vă, un șir de lebede Spară în jurul căruței Dregitoarea bucuroasă le face semne La moarte, mai repede Liniște no. Ia Aruncă pe spatele lebedelor Tămâșile împlitite de ea oh, S-au prefăcut în oameni E o minune O minune Acum pot să vorbesc, în sfârșit pot să vorbesc Mărite doamne, suntem ții împăratului din țara soarelui Răsare Iar ea e sora noastră și nu e vrăjitoare Ca să ne scape de vrajă era gata să fie arsă pe rug Uitați-vă, cel mai mic dintre frații are o aripă de lebedă în loc de Fiindcă n-am avut timp să-i termin cămașa, bunul meu frate, te rog mult să mă ierți. Eliza, scumpă surioare, noi te rugăm să ne ierzi pentru tot ce ai pătimit și eu, frumoasa mea, te rog de poți să uiți tot ce-am făcut Mărite Doamne, nu sunt supărată Tu ești atât de bun, cum nu mai învii poți gândi că poate fi un prinț? Te este precum spui, rămâi cu mine Să-mi fii mireasă bună și creiasă Iar frații tăi să-mi fie și mie Atunci, print, precum spui să fie Ura! Să facem carul, ca în dar o multă Ura! Și când de ce și jocuri, în rănată, cu a de mireasă, Eliza s-a îmbrăcat. Iar cei care au văzut-o, la toți au spus cu rost că alta mai frumoasă pe lume nici n-a fost. Nici prins mai fericit. Și așa? O noastră ajunse la sfârșit.